Sjedoci smo da se mnogo govori o dobročinstvu prema roditeljima. Mnogo se savjeta upućuje potom pitanja. Iz druge strane mnogo i pitanja dolazi kako se obhoditi prema roditeljima. Pogotovo dakle onima koji nisu blizu vjere. I zasigurno o tome treba mnogo govoriti. I ne bi trebalo propustiti nijednu priliku, a da se ne uputi savjet vezano za naše obhođenje prema roditeljima. Na to nas postiče i Allah u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, hadisi Allaho poslanika Alihi Salatu Sala, mnogo govore o važnosti lijepog obhođenja prema roditeljima i obavezi I takođe zdrav razumnost na to postiče. To su naši roditelji, to su mama najbliže osobe i za sigurno najviše oni zaslužuju da im se čini dobročinstvo, da se s njima ophodi na najljepši mogući način. Međutim, tim iako dakle nista baš populacija, ali ako Bog da doćete u te vode. To dobročinstvo ne može se očekivati Dobročinstvo prema roditeljima. Da se djeca lijepo obhode prema svojim roditeljima, da čine sve ono što ih čini zadovoljnim, da im hizmete, da im lijepe, blage riječi govore, to se ne može koristiti ako i sami roditelji nisu takvi bili prema svojoj djeci. Ako roditelji nisu na ispravan način odgajali svoju djecu. A zasigurno, veza između roditelja i djeteta i roditeljski odgoj, dječji odgoj, dobročinstvo prema roditeljima uzajavno su vezani. Onoliko koliko roditelji posvete pažnje svome djetetu, njegovom odgoju, toliko sutra mogu i očekivati lijepo obhođenje svoga djeteta prema njemu. Pa ukoliko otaci i majka budu posvećivali mnogo pažnje svome djetetu, svoga vremena odvajali svome djetetu, nažalost, danas za svakoga više se ima vremena nego za svoju porodicu, za svoje djete, počesto nam drugi odgajaju djecu, a očekujemo sutra Do, njihovo dobročinstvo da se prema nama na najljepši način obhode. Ukoliko majka i baba posvete pažnju svome djetetu, odvoje vrijeme, budu u njihovoj blizini, lijepo ih budu odgajali, lijepe im korisne savjete davali, pomagali im u izvršenju datih obaveza, zabili im uvijek na doma kruke, bili im od pomoći Mogu sutra očekivati da i njima njihova djeca budu sutra na doma ruke da budu, jeli tu, odmah prvi uz njih da im budu od pomaće. Međutim, ako babo malo pažnje bude posvetio svome djetetu, mnogo bude odsustovao od kuće, najmanje vremena provodio sa svojim porucom, sa svojim djecom, šta drugo očekivati do hladan odnosi sutra. Šta drugo očekivati do, jeli, na činjenja dobročinstva, zaboravljanje i slično. Isto tako i majka. Majka mo, moguće da se i možda, a ne možda, nego sigurno, je li e, najviše majka provodi vremena sa svojim djetetom. I ovo se po najviše odnosi onda na nju. Majka bi trebala, paoajde, nekada bude prinođen da mora otići ili izvan zemlje da radi ili možda da radi, je prvu, drugu smjenuju, kad? Dakle, odvojeni od svoje djece, ali majka bi trebala tada bude ponaviše sa svojim djecu. Ako i ona zapostavi svoje djete, pa bude dala da neka ustanova odgaja, a svi dobro znamo da ovaj niko drugi neće paziti našu djecu onako kako bismo mi trebali da pazimo. Niko drugi ne osjeća, ne doživljava našu djecu kao što mi to doživljamo. Pa ako budemo prepuštali drugim institucijama, jeste, dakle i druge institucije imaju udjela u odgoju djece, ali po najviše kuća, prva kuća, pa ukoliko majka prepusti brigu drugima, jeli i ne bude tu na usluzi svome djetetu, ne bude, jeli pri ruci da da toplu majčinsku riječ svome djetetu, onda šta očekivati, šta očekivati sutra? Dakle večeras počinjemo govoriti o obuhodjenju roditelja s djecom. Neki od vas su roditelji, većina, ako Bog da svi mi postaćemo jednog dana jeli roditelji djecu, pa se dakle na vrijeme treba za to pripremiti. Videćemo dakle neke tačke iz onoga što ću večeras da izložim, tiču se sada za sve nas. Tiču se svih nas jeli, sada, dakle čak i onih koji nisu nisu, jeli postali roditelji, nemaju, nemaju djecu. Dakle, i Allah subhanahu wa ta'ala nas duži i vidjet ćemo, jeli jel, Allaho poslanika alihi wasalam, govori o obavezi lijepog odgoja djece i na ispravan način shvaćanja svoje obaveze u porodici, a kao što rekoh na početku, isto tako i zdrav razum postiče i ovdje. To su dakle naša djeca, to su plodovi naših srca, oni su dio nas, kao što želimo sebi, trebamo želiti općenito svima drugima, a po ponajviše dakle onima koji su nam najbliži, trebamo im željeti, željeti dobro. Zasigurno, najveći razlog skretanja djece je s pravog puta otimanje, što se kaže. Jeli. Hajde, možda je nije toliko diskutabilno, iako od malih nogu treba početi sa odgojem djece. Ali dakle, nije toliko problematično malo djete, koliko kada djete uđe u pubertet. Kada se otme, kada ima neku svoju slobodu, pogotovo, jel, sad poznato nam je kako ga sredina, okolina štiti i slično, misli da će mu svako drugi, mimo oca i majke, pružiti više nego što otac i majka da mu svako drugi želi veće dobro od oca i majke, pa počesto zna da bježi, ima tu, dakle, i grške do nas. Ima grške i do nas, pa onda poslije, jeli, odrećemo se svoje djece, osuđujemo svoju djeću i slišno, a mi smo možda također zakazali u tom, u tom odgoju. Zasigurno, po najveći razlog otimanja djece, skretanja s pravog puta, jeste ono što odgoje. Kao što nam je dobro poznato u hadisu, ali tako, stoji da se svako dijete rađa u vjeri. Svako djete se rađa u fitri, dakle, na vjeri, da zna za Allaha, da voli dobro. Dakle, kada se kaže fitra, imaju mnoga to načinje, dakle, da želi dobro, da je u njemu usađeno, da čini dobro, da želi dobro, da teži ka dobro. Također, da spozna Allaha, da vjeruje Allaha slično. Pa ga, kako je došlo u hadisu? paga roditelji njegovi učine ovakvim, i odvedu ga s pravog puta, dakle, odgojem svojim. Sato dakle trebamo, trebamo posvetiti maksimalnu pažnju odgoju, odgoju svoje djece. Naproti, znači ćemo u Kur'anu Kerimu da nam je Allah dao našu djecu na emanet. Da su nam naša djeca emanet od Allaha. A dobro nam je poznato ko prav nevjerava emanete. Ko prav nevjeri kada mu se nešto povjeri. Koji je to osoba? I dobro nam je poznato kroz hadise Allahov poslanika, alihi salatu slan, šta se obećava za pronevjeru emaneta. Onaj kome je nešto bilo povjereno, pa nije to ispunio, poigravao se s tim, pronevjerio. Spominje se u hadisima da će taj svoj emanet tražiti na dnu džehennama, pa će ga ponijeti na svojim leđima kada ga nađe, Pa će ga ponijeti na svojim leđima, ponijeti ga sa sobom i tamom da izađe iz džahnama i manetvo spadne s na dno. I hajmo ponovo na dno. I tako ostalo. A to dakle tvoje djete. Pogotovo tvoje djete. Pa kaže Allah subhanu wa ta'la u suri Al-Enfal. 27. i 28. ajetu. <gled> kaže Jalalala, Ja ijuha l-ledina Ovi koji vjerujete, o vjernici, ne varajte Allaha i poslanika i svjesno emanete, dakle, koje ste svjesno preuzeli, ne poigravajte se s njima, a vi to dobro znate. Na ovakav način završavajte. Šta vi to dobro znate? Vi to dobro znate da će biti se pitano za emanete, za preuzete emanete. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje djecu. Pa kažu komentator da su ovdje misli pod emanetima na djecu, na imetak i na djecu. A djeca su od najboljeg imetka. Kao što je došlo u hadisu, najbolje što čovjek može zaraditi od svoje zarade na dunjalku, to je dobro djete. Najbolje što čovjek može priskrbiti sebi na dunjalku, to je dobro čestito djete. Takaze pa dalil Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu anna amwalakum am walakum wa awladukum fitna wa an Allahu 'indahu ajrun 'azim I dobro znate da su vaši imnici i da su vaša djeca iskušenja I znajete da kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi se ogromna nagrada Djeca su nam data na emanet i putem njih Allah nas iskušava Ko bude taj emanet kojeg je preuzeo na ispravan način, ga donio sutra Allah, odnosno na dunjalu, ko vodio računa o njemu, odgajao ga, onda neka zna da je kod Allaha ogromna nagrada za to. Njega čeka ogromna nagrada za to. A onaj koji se poigra, onda će mu doista njegovo djete do bude iskušenje. Onaj koji se poigra sa tim emanetom, ne bude odgajao svoju djecu kako treba da odgaja Kako Allah traži, onda neka dobro zna da će sutra biti doista iskušenje. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala mnogo nagrađuje za odgoj djeteta? Prije svega zato što Allah nagrađuje. Zašto sleduje velika nagrada za odgoj djece? Zato što Allah nagrađuje. I u brojnim kuranskim ajitima kaže se i u hadisima pogotovo da je nagrada kod Allaha. Kao što je poznato, nijedan poslanik koji god se pojavio, nije tražio ljudi ništa i govorio, moja nagrada je kod Allaha. Također spominje se o brojnim hadisima koje uradi to i to, kod Allahom pripada tolika i tolika nagrada. Dakle, Allah je taj koji nagrađuje, a u Allahom je posjedu sve, sve u Allahovoj vlasti. Allahom pripada najuzvišeniji primer, ali na Dunjaluku možete mnogo nagraditi samo onaj koji ima mnogo, onaj koji nema, onaj koji je siromašan, ne možete mnogo nagraditi. Allah subhanahu wa ta'ala sve u njegovom posjedu. Zato kada Allah obećao, Allah obećao, a ima li nekoga da dosljednije ispunjava obećanje od Allaha? Nema. Allah je obećao da će nagraditi, a kad nagrađuje onaj u čijem je posjedu sve, u čijim rukama je vlast nad svim stvorenim, onda sigurno znaj da će nagraditi više. Jedno od Allaho i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je šakir, šakor. Šta znači ovo lijepo ime? Eš šakir, eš šakur, zahvalni. Mi kratko prevodimo kao zahvalni. Eš šakur, onaj koji mnogo zahvalje. Kako? Kome? Kome? Zar mi ne treba biti Allahu zahvalni? za mi ne trebamo biti Allahu zahvali. Sve ovo što uživamo, uživamo od Allaha. Allah nam je dao. Kome je sada Allah daje zahvala? Ko je to Allahu što dao? Jel to Allahu nešto treba? Pogledajte, Allahu je dobro te. I Allahu je velčini. Njemu ništa ne treba. Zar nije došlo u hadisi kuciju o... Robovi moji, i džini i ljudi, kada biste svi vi od prvog do posljednjeg, i džini i ljudi stali i zatražili svi od mene, kaže Allah, će imati Allah diskuciju, I ja svako me ispuni ono što traži, od prvog do zadnjeg, i ne samo ljudi, već i džini, da ovo svima, to ništa ne bi umanjilo moju učest, nikoliko da se stavi igla u more. Ništa mu Allah subhanahu wa ta'ala kada bi to dao, ništa ne bi umanilo njegovu vlast. I nije potreban ni, ničega. A zato je došlo, je u hadisi, također ku ciju da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ene agna šurekani širk. Ja sam najnovisniji od toga da nam se čini širk. Potrebe nikoga, da mu se neko pripisuje. Nikomu nije potreban u stvaranju, nikomu nije potreban u održavanju, vladanju. Allah subhanahu wa ta'ala je moćan da to sve održi. Ali opet Kaže se u definiciji tamo Allahovu subhanahu wa ta ta'la lijepog imena Eš-šakir, onaj koji zahvaljuje i to na čemu? Kada pogledate Allahovu subhanahu wa ta ta'la lijepo imena eš spominje se na četiri mjesta u Kur'an i Kerimu. Šakir na dva mjesta. Kada pogledate gdje je spomenuto, spomenuto je uz dobrovoljna dijela. Nije spomenuto uz obavezna dijela. Ona dijela koja nam je Allah naredio. Jer razlika je kada uradiš nešto nešto si obavezan. A razlika kad nešto uradiš drage duše, od sebe. Dobrovoljno. Pa kod tih dobrovoljnih dijela spomenuto je Allahovo lijepo ime pa se kaže u definiciji da jeste je šakir koji za malo dijelo mnogo nagrađuje. Za malo dobrovoljno dijelo ono što uradiš od sebe drage duše, uradiš malo radi Allaha, Allah zato mnogo nagrađuje. Zato je došlo u hadisima, brojnim hadisima Allahov poslanika alihi salatu sam, razni citati postaje, nemojte ništa od dobrih dijela da pocijenjujete, omalovažavate, ostavljate, pa makar da susretneš svoga brata nasmijanog lica, je li tako? U drugom hadisu, Adija ibn Abihatima je došlo, rekao Allahov poslanika alihi salatu sam, čuvajte se, čuvajte se džehannemske vatre, makar sa pola datule, koliko da udijeliš pola datule, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, iskrena pola marke, Marku, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvaj se s tim džahannamske vatre, koristi sve moguće, pa čak dakle i pola marke da udijeliš. U drugom citatu stoji tog istog hadisa, ako ne možeš ni pola marke, onda sa lijepom riječju, reci nekome lijepu riječ, korisnu riječ, toplu, blagu riječ, Razveseli nekoga, unesi u nečije srce, radosti i slično. Ako nemaš čak šta, ni da podijeliš. Poznat vam je slučaj, ajše radijelolahu talana, hadis poznat, mnogi spominju, kada ju je došla siromašna žena, možda sam prošli puta i pričao, s desne strane kćerkica, slive strane kćerkica i traže od žene predsjednika države hranu, na im udijeli, pa traži po kući žena predsjednika države ajša radijalohu telana, traži u kući Allahovog poslanika alihissalaca, mi je nalazi osim tri datule. Nema hrane. Kako je došlo u Sunenu, Tirmizije, Ibn Abasa i drugih, da porodica Allahovog poslanika alihissalatu esalam nije imala ni jednog dana viška hrane, nikoliko za jačvenih hljeba. Svaki dan imala onoliko koliko im je potrebno da utole glavi, to je sve. Pa čak stoji u drugom hadisu kod mama Tirmizije, da bi znali nekoliko noći uzastopno loho, poslanika alaihi salatu salam i njegova poroca za noćiti gladni, nisu imali što da jedu. Nisu imali što da jedu. Presednik države. Ovi ne znaju što da jedu. Od toga koliko imaju. pa nalazi tri datule i daje joj tri datule i ta majka uzima tri datule i daje svojoj curici s desne strane jednu datulu, okreće se daje drugoj curici s lijeve strane dok je dala s lijeve strane, ova je već pojela svoju daje ovoj na lijevoj strani zatim podiže ona treću dok je ona okrenula se i podigla treću datul do svojih ustova i pojela i oba dvije gledaju onu majčinu treću datulu a iša radijallahu da lanaha Pa pogleda desno, curica je gleda. Pogleda lijevo, druga kćeljkica gleda. I ona uzmjela da tu pre polovi i darne pola. S desne strane, pola s lijeve Kaže, ajša, bez teksta. Zadivio mi je njen slučaj. Ali to može samo majka. Kaže, čim je došao Allaho poslanika, ali ih i salatu, sam prenijela, prenijela sam, joj, sam mu slučaj koji se desio. Ispričala sam mu šta se desilo. Pa je rekao? Rekao je, to pola datule sačuvalo ju je džehendinske vatre. U drugom citatu, to pola datule uvelo ju je u džene. Ništa od dobra ne pocijenju. Ništa od dobra ne pocijenju. Toliko da se nasmiješ svome bratu u lice, da udjeliš nešto malo. Čak je došlo u hadisu, niko od vas neće udjeliti nikoliko je korica hljaba. Korica hljaba i svoga lijepog imetka doista Allah ne prima osim lijepim imetak to dakle, ono što je stečeno na halal a da to Allah neće prihvatiti svojom desnicom desnom rukom i da to u njegovoj desnici neće rasti sve dok ne raste koliko je brdo hud korica hljeba kada je iskreno podijeljena radi Allaha subhanahu Ne, taala ne ansatikva mala sa strana tako te oslikaje da se vidi da presjećaš je ostalo. Već niko ne vidi polomarke polomarke. Korica hljeba korica hljeba. Dakle ništa od dobra ne treba podcjenjivati. Ništa od dobra. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala šakir, šakur, zato dakle, onaj, onaj koji mnogo zahvaljuje, pa za malo djelo ogromno, ogromno nagrađuje. Zato za sigurno, gdje god za koji god se djelo kaže da Allah nagrađuje, on da će sigurno Allah nagraditi i nagradija više nego nego što je rečeno, jer nagrađuje onaj u čim je pousjedu sve. Zato, dakle, za odgoj djece pripada ogromna nagrava. I zašto još? Zato što roditeljske muke i sve ono što roditelj podnosi dok podiže dijete, zna jedino Allah. Zna jedino istinski Allah, niko drugi. Šta sve roditelji, koliko, dakle, odvajaju od sebe da bi djeca imala, koliko ne spavaju, da bi djeca mirno, sigurno spavala, njihovu žrtvu poznaje jedino Allah subhanahu wa ta'ala, zato Allah zato mnogo i nagrađuje zato dakle, trebali bismo voditi računa o odgoju svoje djece prije svega to je obaveza, a na drugoj strani Allah mnogo nagrađuje zatim, dakle, zasigurno kao što smo čuli na početku onaj koji bude lijepo odgajao u svoje djete u mladosti ako Bog da sutra u starosti može očekivati dobročinstvo toga svoga djeteta. Dakle, na dunjaluku će zasigurno doživjeti plodove svoga truda. Kako je kod nas je rečeno, kako uzajmiš, tako će ti se i vratiti. Što posiješ, to ćeš i požnjeti. Pa budemo li odgajali svoju djecu, možemo očekivati dobročinstvo. Zatim, nakon smrti, ukoliko budemo odgajali svoju djecu, lijepim odgojem odgojimo ih, jel, budu imali moral, karakter, budu imali vjeru, možemo se nadati i nagradi za taj odgoj i nakon naše smrti. Odnosno, da i kada umremo, od tog te nam stižu se vapi. Zar nije došlo u hadisu kod imama muslima, od Ebu Horeire radijallahu ta'alan, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu, uslan, kada umre bilo koji čovjek, dakle svaki čovjek kada umre, prestaju mu teći njegova dobra djela, nema više kako je došlo u Kur'an i Kerimu, i doista čovjeku ne pripada osim ono što je on zaradio. Osim ono što je on zaradio svojim rukama, što je učinio djela tomu i pripada. Međutim, u hadisima postoje izuzetci. Pa kaže Allah u poslanika kada svaki čovjek umre, prestaju mu teći njegova dobra dijela, izuzet u tri slučaja. Da je dao trajnu sadaku, da je nešto uvaku fio, Nešto što je odopćije koristi, što svi koriste. Vodu doveo, put poravnao, napravio put, uvakufio, ne znam, zemlju za mezarje i slično. je dakle, mnogi ljudi koriste, trajna sadaka. Ili znanje da je ostavio i za sebe drugom, ili znanje da je ostavio za sebe kojim se drugi koriste, okorištavaju, naučavaju, jer napreduju u znanju, koriste se i praktikuju tako, Allahom vjeru, ili dobro dijete koji doviza njega. Ili dobro dijete koji doviza za njega. Svakako, sve ono čemu roditelj poduči svoje dijete i dijete bude praktikovalo, on će imati također nagradu bez da se djete tu išta od nagrade umanji. I takav je propiz za svakoga, ne samo za roditelja god poduči drugoga nekom propisu, dokle god taj drugi praktikuje propis, on ima nagradu, kao što dakle ima i onaj koji čini, ima dakle i onaj koji ga je jeli, uputio na to, koji mu je jeli, pojasnio taj propis. Pa i ovde je roditelj, ali dakle posebno od dove. Zašto? Zato što je dova poseban način sjećanja na roditelju. Počesto dijete radi onako, praktikuje vjeru, ne namjerava svaki put Jeli li neko djelo da kaže gospodaru, mene su moji roditelji podučili. Oni su bili sebe da se ja, ne znam, na namaza, da naučim Kur'an. Majka me naučila Kur'an i slično, pa od ovog djela daj i njoj se vape. Rijetko kutuju od nas, dakle, tako na, na i na niti. Ali, dakle, kada digne ruke i kada se udovi sjeća svojih roditelja, to je, dakle, onda posebno, je li, sjećanje na njih. Zato je, dakle, ovdje je spomenuta, ovdje spomenuta dova Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'an Kerimu da će sutra vjernike njihovu porodicu i njihove roditelje sve sakupiti u džennetu koji budu vjernici vjernici njihova djeca potomstvo i njihovi roditelji koliko dakle svi budu vjernici Allah će i sutra sakupiti sve u džennetu zašto sve? Čak stoji Ibn Ketir Rahimehullahu ta'ala spominje da će čak i one Allah najbolje zna, dakle, kažu komentatori Kur'ana, čak i one koji budu na nižim stepenima u džennetu. Čak kaže Ibnu Ketir, na najnižim stepenima u džennetu, da će ih Allah podignuti na najvisočije mjesto, dakle, gdje bude neko od njih, dakle, bio sin, bio babo, bio, jel, na najvisočijim stepenima sakupiti ih sve. Zašto? Kažu, zato što, da bi se vijednici istinski radovali, da bi se osjetila ta potpuna radost, Je l' tako? Allah pripada da najuzešeni primjer, a u mladunjaku kada čuješ da ti neko tvoj bližnji nije na lijepom mjestu, ni nije ti jednostavno da se pati, da teško živi i slično, a ovdje je u pitanju vječnost. Ovdje je u pitanju vječnost. Pa čak i džennet, ali dakle, jer između stepena jednog i drugog u džennetu, to dakle, je ogromna razlika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bi se upotpunila ta njegova blagodat, da bi se upotpunilo je li zadovoljstvo i radost vjernika, zajedno sastaviti sve. Kaže Allah subhanahu wa taala u suri Rad 23. ajtu "Džannatu adnin yadkhulunha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim." Njih vjernike čekaju džennetske bašče u koje će ući i oni i njihovi roditelji i njihove žene i njihovi potomci oni koji budu, oni koji budu bili dobri. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Dakle, oni koji su vjerovali i oni koji su i slijetili od njihovi potomaka u vjerovanju, mi ćemo ih sve zajedno sastaviti. Miče mi ćemo ih sve zajedno sastaviti, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tura. Zato, dakle, da bismo uživali ove ovaj blagodate. Da bismo bili sutra svi na Da bismo osjetili tu potpuno radnost, radost i potpuno zadovoljstvo, je dakle, moramo se pozabaviti odgojem svoje djece, odgojem sebe i svoje djece. Jer smo mi, dakle, vidimo najbitniji faktor. Roditelji su, dakle, najbitni. Jeste, naša djeca će sutra biti roditelj, pa će i oni morat se briniti. Vidjet ćemo, dakle, da od roditelja danas ovisi kakvi će ljudi biti. Od roditelja. Da to dobro, dakle, trebamo shvatiti važnost porodice ulogu oca i majke Jel? u društvu. a je dobro poznato kroz kur'anske ajte i hadise da najveća želja šeitana je da uništi porodicu. Jer od porodice se posle pravi društvo. Porodica je glavna, cigla u društvu. Od porodice jedne i druge pravi se društvo. Cilj šeitana i blisa je da vlada neredna zemlja. Ta želja zajednicama vlada neret. Zato, dakle, njegovo najveće nastojanje da razvali porodicu. Kao što nam je poznato u Hadisu, tako da, se i u prijestu nalazi na vodi i da ono odatle šaljeje svoju konjicu, svoje pomoćnike, pa mu se vraćaju iza slanici, dolaze svijestima šta je koji od njih uradio, pa kad god koji spomene svoje dijelo, šta je uradio, kakav je nered napravio, kaže nis, nis ništa uradio, nis ništa uradio, nis ništa uradio, sve dok ne dođe, jedan od njih i kaže nisam se odvajao od muškarca dok ga nisam rastaju od njegove ženi. Dok nisam rastaju od njegoj suprovi. Pa mu kaže, ent, ent, ti si ti, i postavi ga ja pored sebe. Hm. Zato je došlo u 102. manetru Surya od Bekare da su se podučavali ljudi Sihru kako da rastave muža od žene. Kako da rastave muža od žene. Dakle, jedna od posebnih vrsta od posebnih vrsta sihra kako da rastave muža od žene. Zato, dakle, mi trebamo zbog ovog da shvatimo koliko je važna porodica i da maksimalno se jel, potrudimo održavanju tih porodičnih odnosa što je god moguće boljih. Dakle, ako želimo zdravo društvo zdravu porodicu, u porodici da vladaju lijepi odnosi, da uživamo dobročinstvo, naše djece sutra trebamo dakle odgajati ih na ispravan način. Ako želimo sutra da naša prava budu ispoštovana, onda danas mi moramo ispoštovati prava naše djece kod nas. Dakle, naša djeca imaju određena prava kod nas. Odnosno, mi imamo obaveze prema svojoj djeci. Obaveze koje im nas je zadužio Allah prije svega a zdrav razum nas duži. Prvo pravo naše djece je kod nas. Ovo dakle važi za sve nas. Prvo pravo naše djeteta kod nas jeste da mu odaberemo čestitu majku. Da mu odaberemo čestitu majku. Vjernicu. Hajli. Majku. Jer majka ponavihše vremena će provoditi s našom djecom. Zato dakle onaj koji treba da se ženi, koji se ženi, treba dakle da dobro otvori oči koga će sutra birati sebi za bračnog druga. Da mu ta žena bude saputnica, da mu ne bude sapatnica. Dobro nam je poznato da je došlo hanesov čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Na vjeri svoga prijatelja, dakle kaže se, je onoga s kim se često druži pa neka svaki od vas gleda s kim se druži koga će uzeti za prijatelja ta žena taj bračni drug s njim živimo stalno maltene od, ne odvajamo se od te osobe zato dakle moramo dobro voti računa koga ćemo sebi izabrati za suprugu supruga i slično ja zavisi kome se dogori dakle trebamo odabirati svome dietatu čestiti tu hairli je li majku vijenicu Poznato nam je kroz hadisa Allahovog poslanika ali hisalatu, sam, da ljudi, i poznato nam je iz prakse, da ljudi biraju žene zbog određenih razloga. I kako je spomenuto u hadisu, jeli, spomenuto je upravo onako kako ljudi i traže žene. Jeli tako, došlo je u hadisu da je rekao Allahov Selam, žena se ženi zbog četiri stvari. Ljudi, muškarci, žene, žene zbog četiri stvari. Pa je na prvo mjesto spomenuto Ljopota. Nije ljopota. I metak. Zbog njenog imetka ljudima, u očima su samo dinari, dirhem i marke, na prvom mjestu. Ispadoše imači za to. Znači, zbog njenog li liha, zbog njenog imetka, zatim lihasebiha, zbog njenog ugleda, porijekla. Ako porodica nije imućna, ali ugledna, svremana na vrijeme, Allah nekome daje neko me uskraćuje s vremena na vrijeme ako nisu trenutno imućni ali su ugledna poroca lahko mogu doći do imetka zatim liđe maliha zbog njene ljepote i na kraju zbog njene vjeri na kraju pa Allah u poslanika alihi salatu sam kao da nam indirektno govori kada kaže uzmi onu koja ima vjeru kao da nam indirektno govori nemoj da slediš većinom većina ljudi ide ovako Traži zbog umetka, zbog podjekla, zbog ljepote i na kraju zbog vjere. ti kontriraj. A što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: "Ako budeš slijedio većinu, in to ti aksaramen fil ard yudillu kan sabilillah." Ako budeš slijedio većinu ljudi na zemlji, oni će te odvratiti s Allahov puta. Kao kaže nam Kaj Ibrahim rahimehu Allahu ta'ala: "Nemoj da te zavede mnoštvo ljudi koji su na laži. Niti da te obmane zaprine malobrojnost ljudi koji su na istini. Ne gleda se u brojnost, već se gleda ono što se slijedi. Laž i istina, u to se gleda. Šta je istina, šta je laž. A ko i koliko slijedi i dotično, to nas ne treba interesovati. Makar da si sam, sam na istini, bolje je nego dakle da gleda budeš makar na čelu ili koloni koja je na laži. Pa kaže Allah u poslanika, ali uzmi ono koja ima vjeru, pa ćeš biti blagoslovljeni. Bićeš blagoslovnjen. Mnogi ljudi misle da je sreća u imetku, da je sreća u porijeklu, da je sreća u ljepoti. Sve prolazi. Samo vjera ostaje na dunjalku i na hiretu. Samo vjera ostaje na dunjalku i na hiretu. Onaj koji i ženu vjernicu, pa je lijepa, pa je ugledna, pa dođe sa svojim metkom, žena koja je bogobojazna vjernica, zna što će rabti s ovim. Ljepotu neće svima pokazivati. Ona se udala za svoga muža i pokazuje svoju ljepotu samo svome mužu. Ako je ugledna, ne znam, došla iz uglednije porodice od porodice naše, Nećete to omalovažavati, zato što se boji Allaha. Ako dođe sa imetkom, znašta će činiti sa imetkom s kojim je došla jeli, u brak i slično. Zato, dakle, na ovakav način ispoštujemo pravo našeg djeteta. Odaberimo mu čestitu hajli majku, vjernicu. Poznato vam je u suri od Bekara, Allah subhanahu wa ta'ala koliko potencira na vjernicu. Pa kaže, vole emetum, mu'minetum, hajrun mi mušriketin, vole vađebetkum. Žena vjernica, makar bila sluškinja, robinja, bolja je od mušrikinje, makar vas ona zadivila svojom ljepotom, ostali bez teksta. Ispala je oči za nju, ali ne vjernica. Šta će ti? Sutra će ti ona odgojiti, tako će ti biti dijete. A to djete je djete Emanet. To je ga preuzio na Emanet. Od Allaha džaloha. Da će biti pitan. Nije došlo u hadisu. Svi ste vi, pastiri, svi ćete biti pitani za svoje stade. Koji je došlo u hadisu? Svi ćemo biti pitan? Pa izaberimo sebi bračnog druga koji će nas potpomagati u pokornosti. Allahu subhanahu wa ta'la. Bogu bojaznosti s kim ćemo graditi sretnu kuću. S kim ćemo graditi da sutra uživamo dobročinjstvo naše djece i brojni drugi hadisi u kojima se, jeli, govori koliko je vrijedno imati čestitu suprugu. Hayirli suprugu vjernicu. Ashabi jedne prilike čuju za zlato i sredno, pa kažu da li je to najvrijedniji meta kada bismo samo znali šta je to najvrijednije na dunjalku, pa da to skupljamo govjelama. Pa Allahov poslanik Alihi Salatu sam nakon što ih je čuo, kaže Afbaluhu lisanun zakir Najbolji imetak je jezik koji mnogo slavi, spominje Allah. La kalbun šakirun i srce koje je zahvalno Allahu na njegovim blagodatima i žena koja pomaže svoga muža u vjeri. I žena koja pomaže svoga muža u vjeri. Pa je došlo također u hadisu koga Allah obskrbi tom ženom vjernicom, pomogao je u polovici vjere. Pomogao ga je u polovici vjere. Allah ga pomogao u polovici vjere, kaže poslanika neka se boji Allaha u drugoj polovici. Odnosno, neka se pobrine za drugu polovicu. Čak je došlo je tako u hadisu da čestita, hajrli, supruga, žena, vjernica može biti razlog spuštanja Allahove milosti. Razlog je spuštanja Allahove milosti na našu kuću, na mene i na tebe. Pa je došlo u hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja noćni namaz koliko mu Allah dozvoli, pa nakon toga probudi svoju suprugu. Pa ukoliko ona odbije da ustane popršćeje vodom po licu, pa ustane i klanja. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću i klanja, pa probudi svoga muža ako on odbije popršćeje ga po licu. I brojni drugi hadisi. Kako do Allaho je milosti, kako dakle do najboljeg imetka na dunjalu koji među ostalog dakle, hajili brakom, stupanjem, dakle, u bračnom vezu sa hajili osobom, ženom, ženom, vjernicom. Naprotiv, naši prethodnici kažu, naši prethodnici kažu, Ebu da Darani, Rahima Allah, kaže, žena nije samo od dunjalučkog nakita, dunjalučkog dobra, već i od ahiretskog, jer to ona postiče na ahiret. Žena nije samo od dunjalučkog dobra od najboljeg dobra na dunjalku, već također i od ahireta, jer ona postiče na dobro. Imam Al-Kurtovi u komentaru riječi Allaha Đalla Vala, koje često učinu, najčešće je dakle u namazo, Rabbena atina fid dunja hasene, o fil ahireti hasene. Gospodar podari nam dobro na dunjalku i dobro na ahiretu. Kako imam Al-Kurtovi Rabbena atina fid dunja hasene, gospodar podari nam na dunjalku, hasene kaže česti tu ženu. Hasene, Čestiti ženu, vjernicu. Jer trebali bi smo shvatiti da nije u redu. Ja sam u tuzda počeo da govorimo o braku, pa ko hoće nek dođe doma, nek se prikluci. Da ne bih plaho vode da taj so. Nije u redu da čovjek živi neuženjen. Da muškarac bude neuženjen. Od Allahovih zakonitosti, tako da Allahovih sunneta, zakona na zemlji da sve što je stvorio, stvorio je u paru. Nema ništa da Allah džel dovala stvorio da nije stvorio paru. Sve što je stvoreno, stvoreno je u paru, muško žensko. Da žive jedno pored drugog, da upotpunjuju jedno drugo. Pa nije u redu da čovjek živi sam, da žena živi sama, bez trebaju da živi. Nemojmo se, dakle, suprostavljati tim Allahovim zakonitostima. Nemojmo sijati i praviti minere, a tvrdeći da uspostavljamo red na zemlji. Dakle, trebamo stupiti u brak. Brak je sunnet većine, ako ne, skoro, skoro, skoro svih poslanika i vjerovisnika. Par njih nije bilo oženjeno. Većina. Većina ih je bila oženjena. Jel? I brojne druge koristi dolaze također s brakom. Jedna dakle, od tih jeste lijepo, čestito potomstva. Ljepo je to potomstvo. Zato, dakle, vodimo računa o tome i stupajmo brak. Spominje se slučaj da je Omeru ibn al-Khattabu radijallahu ta'ala došao čovjek i požalio mu se na svoga sina da mu je neposlušan, da ga uznemirava. Pa Omer, poznato nam je ko je bio Omer i njegova pravednost dozvolio je sinu čuje i drugu stranu kao što vam poznat je put mu je došao čovjek i požalio se na svoga protivnika malo se ha, uhvatio je, zakotrljao, zakotrljao hrvao se sa svojim drugim i taj drugi mu izbije oko i došao u omeru sa izbijenim okom i travi presudu, nema drugi kaže, zove drugog da čuje kada je drugi došao od njemu izbijena obalka kada je drugi došao od njemu izbijena obalka ne smije zadovoljio zato što je došlo u hadisu nije dozvoljeno ni jednom kadiju ni jednom sudiji da presudi sve dok ne čuje obje strane sve dok ne sasluša obje strane pa dolazi i babo i žali se i spomini na moj poznatok kad stari čovjek govori o neposlušnosti roditelja neposlušnosti poslušnosti koliko je to koliko je to ogumno slušati i teško međutim on kaže zovi sina kada je sin došao kaže, babo govori da se takav i takav. Da si mu neposlušao. ne poslušao. Znači, mu dobro. Naprotiv uznemira važa, kaže, Omer, jeste, tako je. Nepravdam se, jeste, takav sam. Međutim, vođa o pravo vijednih, imam li ja kakvo pravo kod svoga babe? Jesam li ja imao kakva prava kod svoga babe? Imaju li djeca pravo kod svojih roditelja? Kako? Pa kaže, imam. Omer kaže, da mu odabere čestitu majku. Pravo djeteta kod, rod, kod oca, da mu odabere čestitu majku, da mu nadjene lijepo ime, da mu da lijepo ime i da ga poduči nečemu iz Koranu, čime može obavljati na vas. Eh, kaže vođo pravovjednih, babo prema meni ništa od toga nije ispunio. Babo mi ništa od toga nije dao. Za majku mi je odabrao ženu sluškinju koja je služila međusija. Ljudi koji obožavaju vatru. Ne obožavaju Allaha, obožavaju vatru. Ona je služila njih i ona je poprimila njihove običaje, njihovo objeđenje od njih. Odabrao mi ženu koja nije vrijednica. Dao mi loše ime. Ljudi se ismjavaju sa mjima kada čuju moje ime. I ničemu me iz Korana nije naučio. Pa se Omer okrenuo, a štap naravno okrenuo se i kaže, ti si prema njemu neposlušan, bio prije negoli on sad prema tebi. Ti si prema njemu zakazao prije negoli on zakazuje prema tebi. Žališ mi se na njegovo, jeli, dobročinstvo, da ti ne čini dobročinstvo, a ti njemu nisi ništa od tog dobročinstva ponudio. Zato, dakle, ukoliko želimo sutra da uživamo dobročinstvo, naše djece lijepo se obhodimo prema njima. Prvi način kako se obhoditi prema njima da mu svome djetetu odaberemo čestitu, hejli ili majku, vjernicu. Zatim, kako kaže Omar radijallahu delan drugo, da mu damo lijepo ime. Da svome djetetu damo lijepo ime. Je se po imenu ljudi dozivaju, prozivaju. Čak na sudnjem danu će biti, jeli, po svome imenu i imenu svoga roditelja biti prozivanje. Ime govori o samom čovjeku, počesto dakle ime govori o osobi kakva je jel, i šta je. Zato dakle dobro vodimo računa kakva ćemo imena davati svoje djeci. Upoznajmo se prije negoli ne znam, očekujemo prije novu, prije negoli nam dođe upoznajmo se sa imenima. Nastojimo da oživimo i imena naših prethodnika. Danas mnogo tih nekih novo komponovanih imena. A Hatidža, a, a Aisha, rijetko ćeš čuti, Zainab, Fatima, Amina, rijetko ćeš čuti ta imena. Ne Nemojmo, dakle, odabirati neka imena koja su lošeg značenja, koja su pogrdnog značenja i slično, već se, dakle, upoznajmo sa lijepim imenima, sa lahkim imenima, sa imenima lijepog značenja. Sutra će je zvati našu djecu po tom imenu. Poznato vam je da je bila praksa Allahovog poslanika, ali ih da je mijenjao ukoliko bi čuo loše imene ime pogrdnog značenja ili teško ime ili ime koje u sebi nosi nekakvu slabost mijenjao bi jer nije dakle svojstveno mu muslimanu da bude slabić. da bude slab trebao bude ja pa je čuo jednog od ashaba da mu ime je Hazen tužni pa mu promijenio ime u sehal onaj koji je razdragan, onaj koji je radostan i tako dakle upoznajmo se sa Allahu najdržim imenima Abdullah, Abdurrahman Nadjevajmo takva imena imena svojoj djeci. Nemojmo se dovoditi u situaciju da mijenjamo imena svojoj djeci. Već da ako prije negoli dođu, dogovorimo se kako ćemo naditi, naditi ime. Kaže na vrdi Rahimahullahu ta'ala, kada se rodi dijete, prvo dobročinstvo i prva počast koja mu se treba ukazati jeste da mu se dali je po ime da mu se da lijepo ime. Sufjane Fevriji, Rahimahullahu ta'la, kaže od dječjih prava kod svojih roditelja jeste da mu daju lijepo ime, da ga lijepo odgoje i da ga žene čim stasa za, za ženiku. Čim bude za ženiku, da ga, da ga žene. Kao što vam je pozdato, ime se može dati tu odmah po rođenju, a može se dati do sedmog dana, sedmi dana. Kažu, dakle, nema nikakve smetnje Hadis Hadisu stoji. Jeste, sedmi dan se kolja kika, sedmi dan se vrije kosa, sedmi dan se nadjeva ime. Rečeno je sedmi dan, ali može, dakle, i prvi, zbog Kur'anskog ajta, jer je Ali Imranova, inni semejtu hamerjem. Kada je, jelik, žena Imranova porodila se i rodila curicu i odmah rekla, inni semejtu hamerjem. Ja sam joj, dala ime Merijem, odmah, medijano. dakle, prvi dan može, odmah po rođenju, ali do sedmog dana je rečeno u hadisu da bi se ustabililo to ime, da ne bude posle sedmog dana opet, Jeli, možda ima ovo, možda je bolje ovo, zakle e, do, do sedmog dana. Zatim, od dječjih prava kod nas, nas roditelja, jeste da mu zakoljemo akiku, da mu zakoljemo akiku u znak zahvalnosti Allahu subhanu wa ta'ala za to novorođenčeta, za tog sina, za tu kćerku, da se zakolje akika. Poznato je u je došlo da se za muško dijete, kada nam se rodi muško dijete, da se kolju dvije ovce, a za žansko dijete da se kolje jedna ovca. Islamski učenjaci se razišli po pitanju akike, dakle, ni često kažemo korbana, dakle, to korbana kojeg se, koje koljemo kada dobijemo novorođenče. Hadisi koji govore o klanju, ne dakle šta se kolje, već dakle o klanju, preporučenosti klanja, dakle da treba zaklati, svi su došli u imperativu. Svi su došli u obavez. Zato je jedan dio u Leme čvrsto na da je obaveza zaklati Akiko. Čak učenjaci iziskuju, da, traži da ukoliko čovjek trenutno nima, kada mu se rodilo dijete, do pozajme da pozajmi. Ako će u školije vrijeme, u doglednu, dakle vrijeme, dođi do novca, neka pozajmi, pa neka vrati. Samo dakle, da na vrijeme zakolja kiku. Kada se kolja kika, došlo je u hadisu sedmi dan. Dakle, onaj dan kada se žena porodi, to je prvi dan. I od njega se računa, to je prvi dan. Pa ne znam, žena se porodi u srijedu, računaš, računaš, sedmi dan bude utorak. Rodi se u djete u četvrtak, koljese Akika u srednjevi, slično. Dakle, onaj dan kada se porodi majka za njeno djete koljese Akika, sedmi, sedmi dan. I taj dan se broji. To je prvi dan. se dakle, kako je došlo u hadisu, sedmi dan, ukoliko ne bude u mogućnosti, četrnaesti dan, ukoliko ne bude u mogućnosti, dvajset, prvi dan, ukoliko ne bude, ni tad u mogućnosti kada bude. Mnogi pogrešno rade. Prva greška odgađaju klanja kike bez ikakog razloga čuju od nekoga možda učenijeg kažu deti to ako će uskoro ramazan ostavi za ramazan ili biće još neka kakva prigoda pa denek bude više mesa Moj da vas neko nagovara na pogrešno to je pogrešno čak ima učenjaka koji kažu ukoliko čovjek ne zakolje sedmi dan a u mogućnosti je nema više kike nema više kike Tam onda ne znam dolinu ovaca pokl nema više jer je došlo u hadisu da se kolje sedmi dan ako ne bude u mogućnosti 14. ako ne bude u mogućnosti ni 14. onda 21. je pa nije u redu da se odgađa bez ikakog razloga niti je u redu da se kolje 9. dan 10. dan 16. 17. nije bio moguć sedmi ali kaže za 2 3 dana došao do paramogija sad nije u redu Nije bio sedmi dan, koji je 14. Kao što ovaj propis je ibadet, propisao ga je Allah, isti gospodar koji je propisao namaze i namaska vremena, je u redu planjati poodnje u nekom drugom namasku vremenu? Nije. A kika se koji je sedmi dan, ako čovjek tada nije bio mogućnosti, onda gleda da bude u mogućnosti 14. dan. A ne između toga. Nije ni tada u mogućnosti, je onda 21. Dan. Nije ni tada u mogućnosti kada bude... Ali, dakle, doista da nije mogućnost. Čuli ste, Imam Ahmed, rahimahullah, kaže treba da pozajme pare pa da vrati kasnije. Da pozajme pare za akiku, da zakolje, akiku pa da, jel'i, kasnije vrati. Zašto? Zato što je došlo u hadisu, se Samora ibn Đunduba, radijallahu talam, da je rekao Allahu poslanika, alihi salatu osallam, svako dijete vezano za svoju akiku, koja se kolje za njega sedmi dan, kada mu se brije glava i kada se nadjeva ime. Svako djete je vezano za svoju akiku. Šta znači? Islamski učinjaci imaju više mišljenja. Mnogi se vraćaju na riječi imama Ahmeda. Ibn Hadjar spomnije riječi Hatabija, Hatabi spomnije riječi imama Ahmeda i kaže mislimo, kažu, mislimo da je ovo nešto najljepše i najispravnije rečeno po pitanju značenja ovih riječi. Svako djete je vezano za svoju akiku. Pa kažu... Samohani roditelji koji zakolju akiku za svoje dijete pa Allah dadne da to dijete umre prije godina punoljetstva samo dakle to dijete za koje je zaklano akika za, koju, za koga je zaklano akika ono će se zauzimati za svoje roditelje na sudin dan što znači dijete je vezano za svoju akiku dakle baba koja je zaklala akiku dijete je vezano za akiku pa će se i zauzimati za svog babi svoju babicu a kombre a ono dijete za koga se nije zaklala akika jer neće se niti uzimati zbog toga i sam učitelj čak da dakle, preporučuje da se požaljni novac pa da se zakolje zatim nakon toga od dijete tog prava kod nas jeste da ga izdržavamo djeca pa što tako dakle, mala novo rođenčac Na, narošto ako nemaju svoga imetka kako da imaju odmah na početku, dakle, potrebni su izdržavanje. I na to izdržavanje nas postiče i Allah subhanahu wa ta'la i također Allahov poslanika alihi sallatom i kao što često kažem, zdrav razum. Postiče nas da vodimo brigu o svoje djeci, da izdržavamo jeli, svoju djecu, da im dakle obezbijedimo ono, dakle, što je obaveza hrana od dječa krov nas glavom liječenje je li i pa kaže Allah subhanahu wa taala lijunfik zu saati min saha ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا الله نفسا الا ما ona koji imučan neka udjeluje shodno svo imetku ona koji je siromašan neka udjeluje koliko može doista Allah nikoga ne duži preko onoga koliko mu je dao, pa onaj koji je imućan, može dakle da udjeljuje više, ali onaj koji je siromašan, shodno, ali mora, shodno svojom stanju, ali mora dakle da udjeljuje, mora dakle da izdržava svoje djete. Kada je bilo oslobođenje Mekke, kada su mnogi dali prisegu, Allah vam poslaniko, ali hi muškarci, žene, između žena koje su dali prisegu, prisegu bila je Hind, utibetova ksjerka, Pa nakon date prisege pita Allahov poslanika alihi salatu sam smijem li ja iz muževog imetka da uzmem onoliko koliko je dovoljno meni i mome djetetu jer je on škrt. Pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu uzmi iz muževa imetka onoliko koliko je tebi i tvome djetetu dovoljno. Dakle, makar muži ne znao zato. A žena otvori, uzme na obavezi jeste da ukoliko on škrt, ukoliko on ne izdržava, žena nema dakle, one osnovne potrebe nisu zadovoljene niti dakle, pla žena može dokle da uzme iz imetka. Veliki islamski učinjak Ibn al-Munzir rahimehullah koji ima djelo knjigu napisano zove se el-Ijma, napisano knjigu zove el-Ijma. Dakle u njemu je spomenuto sva pitanja oko kojih su se islamski učitelji složili Imaju jednoglasno mišljenje, niko od njih se ne razilo si. Pa spominje i ovo pitanje i kaže, svi islamski učenjaci, od kojih pamtimo, prenosimo znanje, složni su da je otac dužan izdržavati svoju djecu. U njihovoj ranoj mladosti, ukoliko ta djeca ne svoga imetka. Babo mora da izdržava svoju djecu. I svakako, kao što rekao, zravo razum nas na to postiče. To su naša djeca, ona su otpala od nas, oni su dio nas. Dakle, trebamo ih izdržavati. Nažalud, danas možemo vidjeti brojne porodice gdje glava porodice ne, ne vodi mnogo računa o svojoj porodci, o svojoj ženi, o svojoj djeci. Što ima, naši star, stari kažu, protjera kroz svašu, popije. Na drugoj strani imaju ljudi koji su ljenčuge, ljenčari, neće da rade. Pa, što kažu, idealni komad. Jel? Zadovoljavaju se da žive od tuđih zekata i tuđih sadaka. A niko nije prisiljen na ovakav ili onakav život. Svako ko hoće, može dakle da bude imućan. Neka krene, neka zasuće rukave, neka radi neka od Allaha traži bereketa. Neka ima čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'la i neka radi i zaradiće. Nije svojstveno muslimanu da budu musliman da bude lijen. to bude lijenčuga. Nećemo naći u životu Allaha u poslanika alihi sallam sekunde da je ljenčarju, da je mjerovalo, već je vazda bio upokritu, vazda je radio. Jeli, pa on je poznato da gradi mesčid, da gradi mesčid, pa čak ha, dva kamena, dva kamena pritegnuta na stoma, da nosi sam pločaj, pa dolaze ashabi i kaže Allaho poslaniće, daj nama, kažu i meni treba koji vama, i treba dobrih dijela koji vama, idi, uzmi svoju, ponesi. Nije kao što danas dođu samu presjeku vrpcu, ili kamen temenac polože i nikada ih više. Već je, dakle, prvi je bio da pokaže, dakle, da vođa, ako želi uspješnu zajednicu, dobro društvo mora da bude prvi na čelu. I bio je u samom prvi. U bitkama ashabi se zaklonjali za njegova leđa. U bitkama ashabi se zaklonjali za njegova leđa. Allahu poslanika alihi salatu sam prvi je na Hunenu, kada je mnogo ashabo se obratilo naprotiv, koliko? Ha? Od 12.000 da samo osmerica ih je stala. Od 12.000, samo osmerca je ostalo oza lahov poslanikane iz Sabota. Poslanik je išao, bez obzira što ih je 11.000, je 9.000, 19.000, nazad, otišli. Počelo da bježi. On je išao naprijed, sam. Pa onda zhaavi, jedan po jedan, to šeo, Abbas, ti si prodobno glasa, zove, pa je zvao drugi i vratilo se svi. Hm, bio prvi. Zato, dakle, i u ovom segmentu trebamo slijediti Allahov poslanika alaihi salatu sa vam. Ne smijemo jančariti, raditi, tragati. Pogotovo, dakle, onaj koji ima porodicu na grbače, za svojim vratom. Treba da bude svjestan hadisa Allahov poslanika alaihi salatu sa vam, kojem kaže dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi izdržavati onoga koga je obavezan. Dovoljno grijeha da ga uništi. Da zapostavi izdržavanje onoga koga je dužan da izdržava. Hadisu kod ima muslima, citat kod ima muslima, da zapostavi hranje, ishranu onoga koga je dužan da hrani. I na drugoj strani, kaže poslanik Alihi Salacom, da je najvrijedniji tvoj imeta kojeg podijeliš na svoju poracu. Najvrijedniji. Da ga podijeliš na lohm putu, da ga podijeliš za oslobođenje, da nekome pomogneš u vraćanju duga, da udijeliš na svoju poracu najvrijedniji, će ga odgajati, hraniti, doiti iz halal hrane koja će jesti samo halal hranu i doiti ga, hraniti na takvim lijekom. Jer doista ono dijete koje je hranjeno haram i lijetkom, ne možeš od njega očekivati dobro. Kako kaže, imamo gazali. Zato da dakle, bago se mora dobriniti za halal opstranu, za halal hranu. A njegova supruga... Njegova žena, dakle, ne jede jeli, zabranjeno hranu i sutra poslije svojim tim lijekom odgaja djecu. Zatim, ravnopravnost među djecom. Jedno je izdržavanje, drugo je ravnopravnost. Izdržavanje, dakle, onoliko koliko je potrebno djetetu. A ravnopravnost među djecom misli se, dakle, na ono što nije obavezno. No ono što i mi dajemo dobrovno, odnosno na poklane, na hedije. Dakle, ono što nismo obavezni prema njima. Izdražavati djecu, to je obaveza. Da im obezbijedimo hranu, odjeću, obuću, krov nad glavom, ako su bolesni da ih liječimo, to je obaveza.